Розділ шостий. Гра в детективів. «Де ти, думаєш, лежало тіло?» – запитав Джайлз. «Тут?» – «Він і Гвенда стояли в холі у домі на горі. Вони приїхали сюди вчора, пізно ввечері, І Джайлз був тепер охоплений справжнім мисливським азартом. Він утішався цим розслідуванням наче малий хлопчик новою іграшкою. «Та десь там?» – сказала Гвенда. Вона трохи піднялася сходами і подивилася згори критичним поглядом. «А тож, я думаю, воно лежало саме там». «Повзи вниз», – сказав Джайлз, – «адже тобі років три, не більше». Гвенда слухняно поповзла вниз. Ти не могла бачити чоловіка, який промовив ті слова? Не пригадую, щоб я його бачила. Він, мабуть, стояв трохи далі. А тож, там я бачила лише його величезні лапи. Лапи? – здивовано перепитав Джайлз. То були справді лапи. Сірі лапи, нелюдські. Що ти вигадуєш, Гвендо? «Це ж не було вбивство на вулиці Морг. Люди не мають лап. Але він мав лапи!» Джайлз із сумнівом подивився на неї. «Ти, певно, вигадала це потім?» «А тобі не здається, що я взагалі усе вигадала?» – повільно проказала Гвенда. «Ти знаєш, Джайлзе, я вже багато міркувала про це». Мені здається імовірнішим, що вся та подія була лише сном, і чом би справді їй не бути сном. Я могла дитиною побачити такий сон і дуже злякатися, а потім запам'ятати його надовго. Тобі не здається, що це дуже імовірне пояснення, адже ніхто в Делмауті немає найменшого уявлення про те, що тут хтось когось убив, або хтось раптово помер, чи зник, і взагалі ніхто не пам'ятає нічого дивного і незвичайного про цей дім. Тепер Джайлз здавався маленьким хлопчиком іншого різновиду, хлопчиком, у якого відібрали його нову іграшку. Мабуть, і справді... Твоє видіння могло бути лише жахливим сном. Неохоче зізнався він. І тоді раптом обличчя йому проясніло. Ні, сказав він, я в це не вірю. Тобі, звичайно, могли наснитися мап'ячі лапи і хтось мертвий, але хай мене чорти візьмуть, якщо тобі могла приснитися та цитата із п'єси. Герцогиня Дамальфі. Я могла почути її від когось, а потім вона мені приснилася. Не думаю, щоб дитина була спроможна на це. Так могло статися тільки у тому випадку, якщо ти почула її за обставин глибокого потрясіння. А в такому разі ми знову повертаємося туди, де були. — Стривайно! «Я все зрозумів. Це лапи тобі наснилися. Ти побачила труп і почула слова, і ти була перелякана, а потім тобі наснився кошмарний сон, і у тому сні були мавп'ячі лапи. Можливо, ти дуже боялася мавп. У погляді Гвенди був сумнів, а проте вона повільно мовила». Думаю, могло б бути і так. Я хотів би, щоб ти пригадала більше. Спускайся сюди, у хол. Заплюсь очі. Думай, тобі більше нічого не пригадалося? Ні, не пригадалося, Джайлсе. Що більше я думаю, то далі вже це відходить. Тобто я починаю тепер сумніватися, чи я взагалі щось бачила. Можливо, того вечора в театрі я просто пережила тимчасове затьмарення свідомості або щось таке. Ні, до того затьмарення свідомості щось спричинилося. Міс Марпл теж так думає. А що ти скажеш про Гелену? Безперечно, ти щось пам'ятаєш про Гелену. Я нічого не пам'ятаю, лише ім'я. Можливо, навіть ти його перекрутила? Ні, я нічого не перекрутила. То була Гелена. Гвенда здавалася впертою і переконаною. Але якщо ти так певна, що то була Гелена, то мусиш щось знати про неї. Слушно припустив Джайлз. Ти знала її добре? Вона тут мешкала? Чи лише... Приїхала сюди у гості. Я тобі сказала. Я не знаю. Гвента почала здаватися напруженою і роздратованою. Джайлз спробував інший підхід. А кого ще ти б могла пригадати? Свого батька? Ні. Тобто, я не знаю. Я, звичайно, щодня бачила його фотографію. Тітка Елісон мала звичку казати мені «Це твій тато», але я не пам'ятаю, щоб він був тут, у цьому будинку. «А ти не могла б пригадати якихось слуг, няньок або що?» «Ні, ні. Чим напружніше я намагаюся когось пригадати, тим більше все перетворюється на білу пляму. Те, що я знаю...» Перебуваю десь на самому дні моєї підсвідомості, як намагання підійти до цих дверей. Я не пригадала, що там були двері. Можливо, якщо ти перестанеш так наполегливо мене сіпати, Джайлсе, я таки зможу щось пригадати. Але свідомі спроби пригадати щось переречені на невдачу. — Це ж було так давно. Я не думаю, що вони приречені на повну невдачу. Навіть стара міс Марпл так не думає. — Вона не підказала нам, що тут можна було б зробити, — промовила Гвенда. — Але я певна, якісь ідеї в неї були. Я це зрозуміла з того, як блищали її очі. — Цікаво, що вона робила б на нашому місці? Навряд чи вона придумала б щось таке, чого ми не могли б придумати. Розважливо сказав Джайлз. Я вже дещо зробив. Переглянув у парафіяльному реєстрі списки смертей. Серед небіжчиків немає жінки на ім'я Гелена відповідного віку. Власне, за той період, який я переглянув, узагалі не померла жодна з Гелен. За винятком такої собі Гелени Паг, віком дев'яносто чотири роки, тепер ми повинні вигадати якийсь інший практичний підхід. Якщо твій батько та, імовірно, твоя мачуха мешкали у цьому домі, то вони мусили б або купити його, або взяти в оренду. Як розповів мені сидівник Фостер до Генгрейвів, Цим будинком володіли люди на прізвище Елворті, а до них місіс Фіндейсон. Більше ніхто. Твій батько міг купити його і жити в ньому протягом дуже короткого часу, а потім він його продав. Але, гадаю, більш імовірно, що він винаймав його. Можливо, взяв в оренду разом із меблями. Якщо так, то наш найбільший шанс у тому, щоб опитати агентів із нерухомого майна. Опитування агентів із нерухомого майна не забрало у них багато часу. У Дилмауті таких агентів було лише дві. Вілкінсони прибули сюди не так давно. Вони відкрили свою фірму лише 11 років тому і мали справу переважно з невеличкими бунгало та новими будинками на околицях міста. Інші агенти, панове Гелбрейт та Пендерлі, були тією фірмою, в якої Гвенда купила будинок. Коли ріди прийшли до них, Джайлз розповів їм таку історію. Він із дружиною в захваті від дому на горі, та й взагалі від Делмаута. Місіс Рід лише щойно відкрила, що вона жила в Делмауті, коли була малою дитиною. У неї зберіглося дуже мало спогадів про це місце. І їй здається, що саме дім на горі був тим будинком, у якому вона мешкала але цілковитої впевненості у цьому вона немає. Чи в їхніх записах немає відомостей про те, що цей будинок здавали в аренду майорові на ім'я Гелідей. Це могло бути 18 або 19 років тому. Містер Пендерлі вибачливо розвів руками. Боюся, ми не зможемо вам цього сказати, містере Рід. У наших записах нема такої давньої інформації. Тобто, про здачу в оренду будинків із меблями або на дуже короткі періоди. Мені дуже шкода, але я не зможу допомогти вам. Якби наш старий головний клерк, містер Нарекот, був би досі живий, а він, на жаль, помер минулої зими, то, можливо, він став би вам у пригоді. Він таки мав дивовижну пам'ять, справді дивовижну, і служив у нашій фірмі протягом тридцяти років. І немає більше нікого, хто міг би про це пам'ятати. Наш персонал – переважно люди молодого віку. Щоправда, є сам старий містер Гелбрейт. Він пішов на пенсію кілька років тому. То, може, він зміг би щось мені розповісти? – запитала Гвенда. – Я навіть не знаю, – сказав містер Пендерлі із сумнівом у голосі. Торік він пережив удар його розумові здібності зазнали неабиякої шкоди йому вже більше як 80 знаєте а він живе у делмауті о так у калькутта лодж це невеличка і дуже гарна садиба на вулиці сітон роуд але не думаю тут надії мало сказав Джайлс Гвенді. Але ти ніколи не знаєш. Ми не станемо писати йому листа. Підемо туди і спробуємо вплинути на нього своєю присутністю. Калькутта Лодж була оточена акуратним садочком, і вітальня, куди їх запросили, теж була дуже акуратною, хоч і дещо захаращеною. Меблями. Вона пахла воском і лаком, блищала начищеною міддю, а її вікна були прикрашені гірляндами. Тендітна жінка середнього віку з підозріливими очима увійшла до вітальні. Джайлз швидко пояснив мету їхнього візиту. І вираз людини, яка чекає, що її зараз почнуть чистити пилисосом, зійшов з обличчя міс Гелбрид. — Пробачте, але навряд чи зможу допомогти вам, — сказала вона. — Це було дуже давно, хіба не так? — Іноді людська пам'ять зберігає і давні спогади, — сказала Гвенда. Щодо мене, то я, власне, мало що знаю. Я ніколи не займалася справами. Майор Гелідей, кажете? Ні, я не пам'ятаю, щоб людина з таким прізвищем коли-небудь приїздила в Дилмаут. Можливо, ваш батько пам'ятає, сказала Гвенда. Батько? Похитала головою міс Гелбрейт. Він зараз майже нікого не помічає, а його пам'ять дуже непевна. Погляд Гвенди замислено зупинився на мідному столику з Бенереса, а потім ковзнув до слонів із чорного дерева, що йшли вервечкою на поличці каміна. «Я сподіваюся, він може про це пам'ятати». «Сказала вона. Адже мій батько тоді щойно повернувся з Індії. Ваш дім називається Калькутта-Лодж». Вона замовкла, чекаючи відповіді. «Так», – підтвердила міс Гелбрейт. «Батько протягом певного часу жив у Калькутті. Він там мав бізнес. Потім вибухнула війна». І у 1920-му він прибув сюди і організував тут фірму, але хотів би повернутися туди, так він завжди каже. Проте моя мати не була у захваті від життя за кордоном. Звичайно ж, клімат там не можна назвати сприятливим для здоров'я. Я, власне, не знаю. Якщо хочете то можете зустрітися з батьком. Але я не сказала б, що сьогодні один із його кращих днів. Вона провела їх до невеличкого темного кабінету. Там, у досить обшарпаному шкіряному кріслі, сидів старий джентльмен із вусами, схожими на вуса моржа. Його обличчя було трохи обернуте вбік. Він дивився на Гвенду з очевидним схваленням, поки його дочка представляла гостей. Моя пам'ять уже не та, якою вона була колись, сказав він досить безбарним голосом. Гелідей, кажете, ні. Такого прізвища я не пам'ятаю. Я знав хлопця у школі в Йоркширі з таким прізвищем, але те було не менш як сімдесят років тому. Ми й думаємо, він винаймав дім на горі, сказав Джайлз. Дім на горі? Хіба він тоді так звався? Одна рухлива повіка містера Гелбрейта заплющилася. І розплющилося. Там жила Фіндейсон. Дуже мила жінка. Мій батько міг взяти в оренду той будинок разом із меблями. Він тоді щойно повернувся з Індії. З Індії? З Індії, ви кажете? Я пригадую одного такого чоловіка. Він був військовим. Він знав того негідника Мухамеда Гасана... Щоб шахрова мене в оборудці з килимами. Він мав молоду дружину і дитину, малу дівчинку. То була я, твердо промовила Гвенда. Он як? Невже й справді то були ви? Атож, час біжить. Як же пак його звали? Так, він шукав будинок із меблями. Справді. Місіс Фіндейсон тоді поїхала до Єгипту чи кудись інде на зиму за тими своїми дурними місіями. Як же його звали? Ніяк не можу пригадати. Гелідей, сказала Гвенда. Справді, справді так, моя Люба, Гелідей, майор Гелідей, приємний чоловік і дуже мила дружина, зовсім молода. Білява. Вона хотіла жити неподалік від своїх родичів чи щось таке, атож вона була дуже вродливою. А хто були її родичі? Не маю найменшого уявлення, але ви на неї не схожі. Гвенда мало не сказала: "Вона була лише моєю мачухою, але вирішила не ускладнювати тему і запитала: «А якою вона була?» Цілком несподівано містер Гелбрейт відповів. «Вона видалася мені стривоженою». «Атож, вона була чимось стривожена». «Так, він був дуже приємним чоловіком, той майор. Його вельми зацікавило, що я бував у Калькутті. Він не був схожий на тих суб'єктів, які ніколи не виїздили за межі Англії. Їхній світогляд надто вузький, сказав би я. А от я побачив світу. Як же пак його звали, майора того, який шукав будинок із меблями? Він був наче старий громофон, на який поставили за човгану платівку «Сент-Кетрін». Ось як називався тоді той будинок. Він узяв його в оренду за шість гіней на тиждень, на той час, поки місіс Фіндейсон буде в Єгипті. Вона там і померла. Сердешна душа. Будинок виставили на аукціон. Хто ж його тоді купив? Ага, пригадую, Елворті. Сестри. Усі старі діви. Там їх був цілий гурт. Вони змінили назву будинку. Сказали, що Сент-Кетрін звучить надто по-папському. Вони були вельми налаштовані проти всього папського. Мали звичай роздавати релігійні брошури. Усі негарні і якісь примітивні. Їх дуже цікавили негри. Вони надсилали їм штани, та Біблії. Мали велике бажання навертати поган. Несподівано він зітхнув і відкинувся на спинку стільця. «Надто давно все це було», сказав він із жалем. «Уже не пам'ятаю ні імен, ні прізвищ. Майор з Індії. Приємний чоловік був». Я стомився. «Гледіс, дай мені чаю». Джайлз і Гвенда – Подякували йому, подякували його дочці і пішли. «Отже, це доведено», – сказала Гвенда. «Мій батько і я були в домі на горі. Що нам робити далі?» «Який же я був йолоб», – сказав Джайлс. «Сомерсет Гаус». «А що таке Сомерсет Гаус?» – запитала Гвенда. «Контора, де зберігаються записи, «Про шлюби. Я поїду туди і наведу довідки про шлюб твого батька. Згідно з розповіддю твоєї тітки, твій батько взяв шлюб зі своєю другою дружиною відразу по тому, як повернувся до Англії. Ти хіба не розумієш, Гвендо? Як ми не подумали про це раніше? Адже цілком можливо, що Гелена була родичкою твоєї мачухи». Скажімо, її молодшою сестрою. У всякому разі, коли ми довідаємося, яким було її прізвище, то, може, нам пощастить знайти когось, хто дасть нам додаткові відомості про дім на горі. Адже старий сказав нам, ти пригадуєш, що вони хотіли взяти в оренду будинок у Делмауті, щоб оселитися поблизу родичів місіс Гелідей, Якщо її родичі мешкають десь близько, ми зможемо щось довідатися від них. Джайлсе, сказала Гвенда, ти просто диво. Зрештою, Джайлс вирішив, що йому не обов'язково їхати в Лондон. Попри свою діяльну вдачу, яка завжди підштовхувала його повсюди їздити і робити все самому, він визнав, що навести цю просту довідку можна доручити і комусь іншому. Він зателефонував до своєї контори. Ось, маємо, радісно вигукнув він, коли надійшов очікуваний лист. Він розкрив конверт дістав звідти завірену копію свідоцтва про шлюб і прочитав «П'ятниця, 7 серпня Кенсінгтонське відділення зареєстровано шлюб між Келвіном Джеймсом Гелідеєм і Геленою Спенлав Кеннеді «Геленою?» скрикнула Гвенда вони подивилися одне на одного Джайлз повільно сказав. Але ж, але це не може бути вона, адже вони розлучилися, і вона знову вийшла заміж, і кудись поїхала. Ми не знаємо, чи вона справді кудись поїхала, сказала Гвенда. І знову подивилася на чітко надруковане ім'я. І Геленою Спенлав Кеннеді Геленою